Я був дуже задоволений тим, як проростало моє зеренце в душі цього чоловіка. Я закинув його ще коли пробував у Чигирині. Тоді багато кому ми зазернули в душу, кинули туди насінину. І скажу вам, ці наші нічні мандрівки не прийшли даремно. Паростки вже проростали в душах кількох старшин, які ще недавно були до гробової дошки вірні козацькій справі. Мені вдавалося знайти слабинку в кожному з них. Один був жадібний, любив маєтки, гроші, інший – гарне життя, третій був надміру пихатим, а четвертий – просто дурним. У кожного в душі жила чорна заздрість, а від тої зазрости і душа чорніла Ставала смолянистою, як у мене. Чого хотів Павло Тетеря? Вгадайте, правильно. Він, як і десятки інших барабашів, Брюховецьких, безпалих пушкарів, Хотів булави. Він хотів тієї влади, сили, Яку ця булава дає. Тетеря був амбітним, мав своє бачення на розвиток козацької держави, та в першу чергу у мріях він бачив не важку роботу, а розкішне життя. Була у пана Павла інша слабенька. Він до смерті заздрив Веговським. Заздрів уже давно і в усьому. Старий гетьман Хмельницький любив Тетерів за його розум. Часто доручав різні важливі справи, проте Павло ніколи не стояв до Гетьмана так близько, як Виговський. Він не був настільки довірною особою, не був так втаємничений, як пан Іван. І на своєму смертному одрі Гетьман спочатку запропонував козакам вибрати за Гетьмана Виговського. А вже потім Татерю. А найбільше він зненавидів Льговського за те, що той висмикнув дочку Хмельницького Катерину з під його носа. Висмикнув брат Данило. Та сам генеральний писар не один раз клопотав перед гетьманом за свого брата. Якби не це, то пан Павло. Обов'язково здобув серце Катерини. От і зараз він покрив Катерину, брав її сильно, вона, не та не боячись, стогнала на цілу кімнату. «Візьми мене!» – стогнав я йому голосом Катерини. «Візьми булаву, а тоді мене візьми цілу Україну!» Тетері раптом прокинувся від того солодкого напівсну, струсив головою і знову зігнувся над протоколом. Сейм таки прийняв на другий день договір із деякими поправками. Посли лише просили панів, чим швидше надати гетьманові військову допомогу. Король пообіцяв разом із князем литовським вдарити на московитів із півночі а шляхецьке ополчення найманих воїнів Уже збиралося і йшло на Україну Щоб там поступити під регімент українського гетьмана Того ж дня козаки почали швидко збиратися в дорогу назад Та швидше за послів до Чигирина Долетіла звістка про укладений мир із поляками А з Чигирина вона розповзлася по волості Народ сколихнувся хтось із радістю сприйняв ту новину, хтось навпаки захвилювався. Повагом прийшло літо. Уже два місяці стояв конотоп проти Велетенської царської армії. Місто було чи не повністю зруйноване від постійних бомбардувань. Загинула майже половина його оборонців, із чотирьох тисяч козаків, Залишилося тільки дві з половиною. Стояла спека. Починало бракувати провіанту й боєприпасів. Трубецький також поніс величезні втрати. Біля десяти тисяч ратників загинуло в боях за місто. Величезна кількість страждала від ран. Московити продовжували бомбардувати. На штурм уже не йшли, боялися чекали, коли оборонці зовсім ослабнуть і здадуться. З дня на день чекали, та місто стояло. Ратники під самими валами мордували полонених гетьманців, також марширували перед козаками, щоб показати міць свого війська, щоб придушити козацький дух. Тільки дух той був надто високий, і москалям його не дістати. Я кожну ніч приходив до полковника, мучив його, намовляв здатися. Він був твердим, як скеля. Почорніва ж від нелюдської втоми. Полковник раз у раз поглядав на південь чи не видно гетьмана. Він обдурить вас вкотре вже, повторяв я йому. Нехай. Та свій обов'язок я виконую, міста не здам, твердив Гуляницький, перший як баран. Почни з москалями переговори, виторгуй життя своїм людям та мешканцям міста. Ти вже й так багато зробив, ніхто не потрафив більшого. Гетьман не зможе нічого злого тобі сказати. Навпаки, ти кинеш йому в очі гнівні слова. Де він так довго? Міг би наплювати на того хана І сам прибігти братам на підмогу Голяницький був незворушним Я вірю у свого гетьмана Я присягав його слухати Виконувати накази І клятви не порушу Буду тримати місто, доки сили стане І козакам здатися не дам Губи, губи людей у пеклі за це горітимеш. І нехай. Отягамся. Облиш мене я міста не здам, котре втомлено, говорив він. Я вже сам втомився, неймовірно від його упертості. Був дуже виснажений. Схоже, мені цього божевільного не зламати. Мої побратими дивилися мовчки на мене, а я на них. Чувся безпорадним. Не міг нічого вдіяти. Він підвівся, проте рочі. Було десь за північ. Григорій підійшов до образу Марії, став навколишки і молився, молився. Ми це терпіти не могли, тому вийшли на двір. За якийсь час вийшов і сам полковник. Його чекали козаки. Ну що, брати моїми, вдаримо ще раз лихом об землю. Вдаримо батьку. Тоді по конях заглянемо до примаків у гості, раз вони до нас перестали ходити. Зайдемо, дамо їм на горіхи. Вкотре за ці два місяці брама відчинилася, коли місяць уже зайшов. Вершники один за одним виїхали і направили коней до ворожого стану. Напад був блискавичний. Гуляницький вихором налетів на московський табір Козаки знищили кілька гармат Попсували порох, вирізали сотню сонних московитів Московські роз'їзди спробували організувати погоню Та козаків було не спинити Як вони швидко з'явилися, так раптово й пропали Гуляницький останнім заскочив у браму Після чого міст піднявся Брама зачинилася. Козаки залишалися на конях, були задихані, збуджені. «Скільки не вернулося!» гукнув полковник на весь Майдан. «Всі тут, батько! От так треба воювати!» нараз зарвів полковник, піднявши до гори свій пернач. Козаки і собі радісно скрикнули, махаючи шаблями. «Слава гетьмановій! «Слава війську Запорозькому!» – знову гукнув Гуляницький. «Слава! Слава полковнику нашому! Слава Україні!» – підтримало його бойовий клич козацтво. Розділ шістнадцятий.